alikuwa nasema tasafu sisi hatubaini hatutambui hizi kaya maskini kaya maskini zinatambuliwa na wanakijiji wenyewe Tasafu unachokifanya tunafika kwenye kijiji tunautambulisha mpango kwenye kijiji na kijiji kinaweka vigezo vya umasikini katika kijiji husika vile vigezo utakavyokuwa wamekubaliana kwamba vigezo hivi ndivyo mtu maskini wa kijiji anavyo bas kijiji kinaanza kutaja kaya moja moja yenye vigezo vile wahakisha vitaja zile kaya zikisha urodheshwa Unaandaliwa tena mkutano wa pili kwa ajili ya kusoma kila kaya iliyotajwa yenye vigezo vya masikini. kwa hiyo kaya ikisomwa wanakijiji wanakubaliana na yule mtu wakikubaliana naye tunamwandika wakikataa tunampata pale pale kwenye kijiji kwa hiyo kuwa watakaoepishwa na mkutano wakijiji, ndi wa kijiji ndio ambao sasa tasafu inawachukua na kuanza kuhudumia kiasi cha chini kabisa ni shilingi 2020 na kiwango cha juu kabisa kwenye kadi ni shilingi sita.